Студія «Калідор» презентує Роберт Шеклі «Раса воїнів» Хто був винен у цій ситуації? Їм так і не вдалося з'ясувати. Фінні зауважив, що Доні має не тільки статуру, але й інтелект БК. Саме тому він забув перевірити паливні баки. Дані був вдвічі більший від Фіні, але думав, мабуть, разів у сто повільніше. На швидкий обмін за уваженнями у нього не вистачало кмітливості. Тож, подумавши хвилин п'ять, він заявив, що швидше за все величезний ніс Фіні затулив йому датчик палива і завадив правильно читати показники. До Тетіса їм лишалося двадцять світлових років, а трансформаторного палива в аварійному баку. Кіт наплакав. «Ну гаразд!» – сказав Фіні дещо згодом. «Що вже зроблено, то зроблено. і іще три світових роки із залишків палива, а потім перемкнемося на атомні двигуни» дай но ну мені путівник галактикою, якщо не забув і його також!» Дані витяг із шафи об'ємну книгу, і вони почали її вивчати. Завдяки путівнику вони довідали, що перебувають у віддаленій, рідко відвідуваній частині космосу. Ну, власне, про це вони знали і так. «Неподалік, за твердженням путівника!» Була планетна система Хетерфілд, але там було відсутнє розумне життя. Поруч був Серсус. Він населений, але на ньому не було жодної паливної заправки. Та ж сама історія була і з ледом, Хангом і Пордераєм. "Ось", вигукнув нарешті Фіні. "Прочитай но ну, це, Донні, якщо, звісно, вмієш читати". Кайсієла. Повільно прочитав Доні, ведучи товстим вказівним пальцем рядками. «Зірка М-типу. У системі три планети. На другій розумне життя гуманоїдного типу. Атмосфера містить кисень. Культура немеханічна, релігійна. Населення дружня. Унікальний суспільний острій». Його детально описано у бюлетні «Галактичний огляд» номер 33877242. 87 72 42 Оцінка населення чисельності планети – 3 мільярди. Базовий словник «Касцеліанських слів» заархівовано на стрічці КАЗ-32Б2. Дата повторного обстеження – 2375 рік. Присутній аварійний запас трансформаторного палива. Радіосигнал у системі координат 87-41. Опис прилеглої до сховища місцевості. Безлюдна рівнина. «Трансформаторне паливо, чувак!» – зрадів Фіні. «Вочевидь, ми таки зможемо дістатися до Тетіса». Шкірячись посмішкою на усі 32-два, він задав новий курс на пульті управління і додав «За умови, якщо паливо на каселі, ще ціле». «А потрібно читати про їх унікальний суспільний устрій?» – запитав Донні, який все ще вивчав путівник. «Обов'язково», – сказав Фіні. Просто зараз збігай на Землю, на головну галактичну базу, і придбай два примірники – собі і мені. «Ух ти, а я і забув!» – розгублено зізнався Доні. «Гаразд, подивимося, що ми маємо!» – бурмотів тим часом Фіні, витягаючи корабельну бібліотеку мов. «Каселіанська, каселіанська, ось є! Доні!» «Поводься добре, хлопчику, поки я буду вивчати мову!» Він вставив касету у гіпнофон і клацнув перемикачем. «Господи, іще одна нікчемна мова у моїй і без того перевантаженій голові!» Оскаржився він і поринув у гіпносон. Відключивши трансформаторний привід, у якому лишилася остання краплина палива, вони змушені були перейти на атомні двигуни. Фінні обмацував радіосканером поверхню планети, намагаючись поточнити місце розташування тонкого металевого шпиля, який мав позначати аварійний склад. Тільки от рівнина, на якій той розташували. Більше не була безлюдною. Касселіанці побудували навколо складу Велетенське місто, і шпиль у ньому панував над примітивними дерев'яно-глинобитними будівлями. «Тримайся!» – наказав Фіні і кинув корабель вниз на свіжо зібране поле, що було на околиці того міста. «А тепер слухай мене!» Сказав він, відстібаючи пасок безпеки. Ми тут виключно через те, що нам потрібне пальне. Жодних сувенірів, жодних екскурсій, жодного братання із туземцями. Ти зрозумів? У боковий ілюмінатор вони раптом побачили хмару куряви, яка рухалася до них з боку міста. Наблизившись, хмара розпалася на окремі фігури людей, які бігли. Цікаво, а що це за їх унікальний суспільний устрій? запитав доні, задумливо перевіряючи заряд свого бластера. Я не знаю і знати не хочу, гиркнув Фіні, втискаючись у важкий космічний скафандр. Ти теж вдягайся. Навіщо? здивувався доні. Адже повітря з киснем придатне для дихання. «Послухай на мене, тугодуме! Про цих місцевих ми майже нічого не знаємо. А можливо, їх улюблений спосіб вітати гостей – це відрубати їм голови і фарширувати зеленою капустою. Якщо путівник вказує щось про унікальний суспільний устрій, то, мабуть, мається на увазі наявність чогось унікального». «Але ще…» «У путівнику сказано, що вони доброзичливі. Я тебе благаю. Це значить, що у них немає атомних бомб. Ось і все. Давай, вдягай скафандр!» Доні відклав зброю і запхався у броньований космічний костюм. Після чого обидва космонавти причепили до скафандрів паралізатори, бластери і по парі гранат. Думаю, турбуватися немає про що, сказав Фіні, затягуючи останній гвинт на шоломі. Навіть якщо вони виявлять агресію, космічний скафандр їм не здолати. Ну, а якщо не виявлять, то й поготів. Сподіваюсь, ці дрібнички нам придадуться. І він підхопив контейнер з товарами для обміну. Все як зазвичай, дзеркальця, іграшки та інший дріб'язок. У повному захисному комплекті Фінні вислизнув із люка і підняв руку, вітаючи касцелянців. Слова чужої мови, гіпнотично впроваджені у пам'ять, самі склалися у потрібну фразу. «Ми прийшли до вас як друзі і брати. Відведіть нас до вашого вождя!» Тубільці скупчилися навколо космонавтів і з цікавістю роздивлялися корабель та скафандри. Незважаючи на аналогічну з людиною кількість кінцівок очей та вух, виглядали тубільці геть не схожими на людей. «Хм! А якщо вони дружні? Для чого їм стільки зброї?» – здивувався Доні, вибираючись з люка. «І дійсно!» Одяг касцеліанців складався в основному із ножів, мечів та кинджалів. На кожному із них висіло не менш як п'ять екземплярів холодної зброї, а на деяких майже десяток. Можливо, путівник просто переплутав дані, припустив Фіні, коли тубільці розійшлися навколо них, утворюючи щось на зразок конвою. А може вони використовують свою зброю для спортивних змагань чи якихось ритуалів. Місто виявилося типовим для немеханічної культури. Тісні брудні вулички звивалися поміж старими дерев'яними та глинобитними будівлями. Декілька двоповерхових старих будинків були готові завалитися будь-якої миті. Повітря просочене смородом було настільки, що навіть фільтри скафандра не мали здатності з ним впоратися. Касиліанці ж бігали навколо вдягнених у важкі скафандри землян, немов зграя грайливих цуценят. Їх зброя зеленькотіла та виблискувала на сонці. Будинок вождя був єдиною триповерховою спорудою в місті. Високий шпиль аварійного сховища здіймався в небо просто за ним. «Якщо ви прийшли до нас з миром, тоді ласкаво просимо!» Звернувся до землян вождь, касцелієць середнього зросту. На різних частинах його тіла висіло щонайменше п'ятнадцять ножів. Вождь. Сидів, схрестивши ноги на підвищенні. «У нас дипломатична недоторканість», – повідомив Фіні про всяк випадок. Він пам'ятав із гіпнотичної лекції, що вождь на Касселі означає значно більше, ніж колись означав вождь на землі. Місцевий вождь поєднував у собі функції короля, першосвященника, бога, і найхоробрішого з воїнів. «Ми принесли вам дарунки», додав Фіні, кладучи дрібнички до ніг короля. «Чи приймете їх, ваша величність?» «Ні», – сказав король. «Ми ніколи не приймаємо подарунків». Можливо, це якраз і було тим самим виявом унікального суспільного устрою. «Ми...» «Раса воїнів!» – продовжував король. «Якщо ми хочемо чогось, то беремо це самі!» Фінні сів навпроти вождя, аналогічно схрестивши ноги, і почав бесіду із вождем. Доні зацікавився відкинутими іграшками. Намагаючись виправити кепське враження, Фінні розповів вождю про зірки – та про інші світи, звідки вони прийшли. Він знав, що примітивні створіння зазвичай полюбляють слухати казки. Розповів він їм і про свій корабель, щоправда, не згадавши брак палива. Розповів про те, що слава їх кастели гримить на всю галактику. «Так і повинно бути», – гордо заявив вождь король. «Ми – раса воїнів, рівних, яким немає ніде на світі. Кожен із нас помирає в боротьбі». «О, ви, мабуть, брали участь у багатьох великих війнах, так?» – вічливо поцікавився Фіні. «Господи, який ідіот готував зведення у путівник галактикою?» «Я не воював уже багато років», – відгукнувся вождь. «Зараз у нас мир! Усі наші вороги приєдналися до нас!» Одне за іншим, і Фіні підвів розмову до питання про паливо. «А що воно таке, це ваше паливо?» – запитав вождь, затнувшись на останньому слові. «Справа у тому, що у касселійській мові не було відповідника». «Ну, це те...» що змушує наш корабель рухатися. «І де воно?» «Ось там, у металевому шпилі», – сказав Фіні. «І якщо ви дозволите нам...» «Що? У святині?» – зойкнув вражений вождь. «У високому металевому храмі, який боги залишили тут у стародавні часи?» «Ну, так», – вичавив Фіні, уже перечуваючи, що буде далі. «Гадаю, воно саме там». «Чужинці не повинні наближатися до храму. Це блюзнірство», – заявив вождь. «І я забороняю вам це робити». «Чекайте, але нам життєво необхідне паливо». Хінні стомився сидіти, схрестивши ноги. Космічний скафандр не був розрахований на такі складні пози. Власне, цей металевий шпиль і встановили саме для таких надзвичайних випадків. Чужинці, майте на увазі, на цій планеті я бог і полководець мого народу. Наважитися підійти до священного храму і буде війна. Так. Цього я й боявся, зітхнув Фіні, зводячись на ноги. Ми расовоїню. Варто мені наказати, і усі бійці планети виступлять проти вас. Підкріплення прийде звідусіль, з-за річок і з-за гір. Раптом вождь вихопив ножа. Мабуть, це був якийсь сигнал, адже усі тубільці в кімнаті зробили те саме. Фіні відволік, доні від іграшок. Слухай, дурню. Ці доброзичливі воїни не зможуть нам, звісно, нічого зробити. Їх ножі не проріжуть матеріал скафандра, і я сумніваюся, що у них взагалі є щось більш ефективне. Але все ж таки, не дозволяй їм навалитися на тебе. Застосовуй паралізатор, бластер, тільки якщо їх стане надто багато. Зрозуміло. Дані одним вправним рухом вихопив паралізатор і зняв його із запобіжника. І з цим застосунком він вправлявся дуже гарно. Власне, через цю важливу якість Фінні і взяв його до себе в команду. «Давай, обійдемо будівлю і візьмемо паливо самі. Двох каністр має вистачити, а далі швиденько надає їм подубцям». І рухаємося до корабля. Вони вийшли на вулицю. Касцелійці йшли за ними вслід. Чотири носія вийшли вождя, який вигукував накази. Гуська вуличка вмить заповнилася озброєними тубільцями. І хоча жоден із них навіть не думав чіпати землян, що найменше тисяча ножів зблискувала на сонці. На шляху до сховища вишикувалися щільні ряди кастелійців. На землі між землянами та ними лежали сплетені канати. Вочевидь, вони відокремлювали священну землю від звичайної. «Герест, ходімо!» – буркнув Фіні і переступив через канат. Захисники храму, які стояли у першому ряду, негайно звели свої ножі. Фінні підняв паралізатор і зробив наступний крок вперед. Та несподівано, ту білиць, що стояв перед ним, вигукнув якийсь клич, його ніж описав широку дугу, кастелієць щось булькнув, похитнувся і впав. З його перетятого горла вихлюпувалась яскрава кров. «Я ж просив тебе не чіпати бластера!» – гиркнув Фінні. «Я й не чіпав», – відгукнувся Доні. Фані озирнувся і побачив, що бластер дійсно у кобурі. «Чекай, тоді я не розумію», – розгублено промовив Фіні. В цей час іще троє тубільців зробили крок вперед. Їх ножі теж здійнялися, і усі троє впали на землю. Фіні спинився. Тепер на нього насувався цілий взвод. Щойно тубільці наближалися до землян на відстань удару ножем, вони негайно перерізали собі горло. Фінні заумер на місці, не вірячи власним очам. Доні спинився у нього за спиною. Тепер уже сотні тубільців бігли на землян з усіх боків, волаючи та наставляючи ножі. Наблизившись до них в притул, вони завдавали собі удару і падали на швидко зростаючу купу мертвих тіл. За лічені хвилини навколо землян виросла ціла барикада із скривавлених тіл каселійців. І вона продовжувала рости. «Досить! Досить! Припиніть бійню!» – вигукнув Фіні, відступаючи назад і тягнучи за собою Доні. «Досить! Я... Я прошу про перемир'я!» Натов проступився, утворюючи прохід, яким принесли вождя. Стискаючи у кожній руці по ножу, він важко дихав від збудження. «Ми виграли перший бій!» – вигукнув вождь. «Наша сила злякала навіть таких чужинців, як ви! Вам не вдасться образити наш храм, доки живий бодай один чоловік на нашій землі!» Його фінальні слова заглушило схвильоване, схвальне ревіння тубільців. Вражені до глибини душі, земляни рушили назад на свій корабель. Так, що мав на увазі путівник під фразою унікальний суспільний устрій» бурмотів Фіні. Він стяг із себе скафандр і влігся на ліжко. Так. Їх спосіб ведення війни – це самогубствами змушувати супротивника капітулювати. «Мабуть, вони тут усі божевільні», – прогудів Доні. «Так жодну війну не виграти». «І все-таки це працює, хіба ні?» Доні сів на ліжку і визирнув в ілюмінатор. Сонце хилилося до заходу, забарвлюючи місто у чарівні червоні тони. Промені світила вигравали на шпилі галактичного складу. У відкритий люк корабля долітав гуркіт барабанів. «Місцеве плем'я, вочевидь, скликає армію», – зауважив Фіні. «Кажу ж я, це божевілля». Доні чітке уявлення про те, як треба воювати. Це якось неполюдьки, чи що? Ось тут я з тобою згоден. Але їх розрахунок такий. Якщо багато людей закінчать життя самогубством, то супротивник капітулює із почуття провини. А якщо не капітулює? Ха. До того, як тубільці об'єдналися, вони, мабуть, і йшли з війною від племені до племені, і вчиняли самогубства, доки супротивник не здавався. Переможені приєднувалися до переможців. Плем'я переможців зростало і зростало, і у підсумку контролює усю планету. Фінні пильно глянув на Доні, ніби аби переконатися, чи той вловлює суть. «Зрозуміло, це антивиживання». Якби одне із племен не захотіло здаватися, то ця раса, вочевидь, знищила б себе сама. Він похитав головою. Втім, будь-яка війна, як на це не гляньте, антивиживання. А якщо зробити усе швидко, запропонував Доні, увірватися у сховище. «Відлити трохи палива і швиденько повернутися назад, доки вони не встигли вбити усіх». «Ну, не знаю», – сказав Фіні. «Вони ж можуть продовжувати самогубство ще десятки років. Можуть казати, що продовжують боротися з нами». Він задумливо знову глянув на місто. «Карінь зла – їхній вождь». Він їх бог і, мабуть, буде підбурювати людей до самогубства доти, доки не залишиться єдиним чоловіком на цій планеті. А потім він посміхнеться, скаже щось на кшталт «Ми великі воїни» і переріже горлянку собі. Доні з огидою пересмикнув своїми масивними плечима. «А чому б тоді нам не придушити паскудника?» Тоді вони оберуть собі іншого бога. Сонце тим часом уже ховалося за горизонтом. Хоча є у мене один план, сказав Фінні і задумливо почухав потилицю. Може спрацює? Все одно робити нічого, то чому б не спробувати? Рівно о півночі... Дві фігури безгучно відокремилися від корабля і рушили в напрямку міста. Вони знову були вбрані в космічні скафандри. Доні тяг дві порожні каністри, а Фіні тримав на паралізатор. На вулицях було темно і тихо. Земляни скрадалися вздовж стін та обходили пости, намагаючись лишатися непоміченими. Несподівано з-за рогу виринув тубілець, але Фіні негайно його паралізував, той не встиг навіть нічого зрозуміти. Війшовши до алеї, яка вела до складу, вони заумерли у темряві. «Ну, ти все запам'ятав?» – перепитував вкотре Фінні. «Я паралізую охоронців, а ти...»